Частина 4. Подорож до країни Гуїнгмів. Розділ перший. Автор виряджається в подорож капітаном корабля. Екіпаж змовляється проти нього. Довгий час його тримають у в'язненому каюті, а тоді саджають на берег у незнаній країні. Опис Єгу. Дивної породи тварин. Автор зустрічає двох Гуїнгмів. Я прожив вдома з дружиною та дітьми щось із п'ять місяців, і якби життєвий досвід навчив мене зрозуміти, що таке щастя, міг би назвати себе дуже щасливим. Проте незабаром мене знов потягло в мандри. І коли мені запропонували посаду капітана великого купецького корабля «Адвенчерер» на 350 тонн, я прийняв її. Я добре знався на мореплавстві, і мені набридли обов'язки корабельного лікаря. Хоча я й не відмовлявся виконувати їх при нагоді. Отож, на посаду хірурга я запросив молодого, дуже здібного медика Роберта Пюрефоя. Ми відпливли з Портсмута 7 серпня 1710 року. 14 серпня, близько миса Тенеріфе ми наздогнали капітана Покока з Брістоля, що вплив до кемпеші по сандалове дерево. 16 серпня знялася буря, і роз'єднала нас. І як почув я згодом, повернувшись до Англії, його корабель розбився на тріски і врятувався з нього, кажуть, один тільки юнга. Капітан Поккок був добрий моряк і чесна, але занадто вперта людина. Через цю впертість він загинув сам і спричинився до загибелі свого екіпажу. А якби послухався він тоді моєї поради змінити курс, то сидів би тепер спокійнісінько вдома, як оце сиджу я. На моїм кораблі померло від гарячки кілька матросів, і на острові Барбадосі та інших островах Вест-Індії, куди ми заходили з наказу власників корабля, я мусив набрати нових. Незабаром я пошкодував про свою необачність, бо більшість із них виявилась морськими розбійниками. На судні в мене було 50 чоловік, і я мав доручення торгувати з індіанцями в Південних морях та шукати нових земель. Негідники, яких я набрав... Збаламутили решту моїх людей і змовилися з ними захопити судно, а мене заарештувати. Одного ранку вся ця зграя вдерлася до мене в каюту, зв'язала мені руки та ноги і погрозила кинути мене в море, якщо я чинитиму опір. І я сказав їм, що тепер я їхній полонений і мушу коритися. Вони зажадали, щоб я заприсягся не чинити опору, а тоді розв'язавши мені руки... Прикували за ногу до ліжка і поставили біля дверей вартового зарядженою рушницею. Він мав наказ застрілити мене при першій спробі втекти. В каюту мені приносили їсти й пити, а керування кораблем негідники взяли на себе. Вони мали намір стати піратами і грабувати іспанські судна, набравши для цього досить людей. Для початку вони вирішили продати індіанцям крам, що був на кораблі, а потім зайти на Мадагаскар і набрати там новий екіпаж, бо чимало їх, поки я сидів ув'язнений в'язнений померло. Кілька тижнів вони плавали та торгували з індіанцями, але я не знав, якого курсу тримався корабель, бо був замкнений у своїй каюті і чекав тільки смерті, якою вони часто мені погрожували. 7 травня до мене прийшов матрос Джемс Уелич і сказав, що з наказу капітана він має садити мене на берег. Я почав був сперечатися. Та надаремно. Я не міг навіть дізнатись нього, хто з них тепер капітаном. Розбійники посадили мене в човен, дозволивши одягти найкращий костюм, майже новий, і взяти з собою невеликий пакунок білизни. Із зброї мені залишили тільки тесак. Однак вони виявили деяку чемність і не потрусили кишень, куди я поклав усі свої гроші та деякі дрібні речі. Пропливши з лігу від корабля, човен пристав до якогось берега. Мене висадили на піщаній мілені. Я просив сказати принаймні, що це за країна, але розбійники присяглися, що знають про це не більше, ніж я. Я довідався тільки, що капітан, як вони називали його, спродавши весь вантаж, постановив позбутися мене, тільки-но вони побачать суходіл. Пірати зразу відпливли, порадивши мені не баритися, бо наближався час припливу. Залишившися в такому безпорадному становищі, я побрів до берега і, діставшися твердого ґрунту, сів на горбок отпочити та поміркувати, що мені робити далі. Спочивши трохи, я попрямував у бік суходолу, вирішивши віддатися першим дикунам, як екстріну, і відкупити в них своє життя перснями, браслетами та іншими дрібницями, якими завжди запасається моряк, виряджаючись в таку подорож. Кілька штук їх залишилося в моїх кишенях. Кругом розтелялися поля. Їх відокремлювали одне від одного нерівні рядки дерев, посаджені, як видно, не рукою людини, а самою природою. Скрізь видно було сіножаті з високою травою, і ланиві все. Я посувався вперед обережно, боячись, щоб мене не захопили зненацька або не влучили стрілою ззаду чи збоку. Незабаром я вийшов на битий шлях укритий слідами босих людських ніг і подекуди коров'ячих ратиць. Але найбільше було там слідів кінських копит. Нарешті я вгледі якихсь якихось тварин. Вони блукали по полю, а двоє чи троє сиділи на деревах. Тварини ці мали дуже дивний і надзвичайно бридкий вигляд, що навіть трохи збентежив мене. Щоб роздивитись їх краще, я ліг за кущі. Деякі наблизились до місця, де я лежав і дали мені змогу добре розглядіти їх. Голова та груди їхні були вкриті густою, в одних кучерявою, в інших рівною шерстю. Бородами вони скидалися на цапів. Довга смуга шерсті також йшла по спині й по передньому боці ніг. Решта тіла була гола, і я міг бачити темнокоричневий колір їхньої шкіри. На високі дерева вони вилазили, як білки, бо їхні пальці закінчувалися гострими, кривими пазурами. Вони стрибали, плигали і бігали з неймовірною пруткістю. Самиці на зріст були менші за самців, морди в них були без волосі, а з голови звисали довгі, прямі пасма. Колір шерсті і в самців, і в самиць був надзвичайно різноманітний. І русявий, і чорний, і червоний, і рудий. Загалом кажучи, ніколи за моїх подорожей не бачив я таких бридких істот. І жодна з тварин ніколи не викликала в мене такої огиди. Вважаючи, що дивитись на них більше немає чого, я підвівся сповнений почуття гидливості і пішов далі, сподіваючись, що шлях переведе мене до якогось індіанського селища. Не ступив я й кількох кроків, як на дорозі з'явилась одна з цих тварин, що йшла просто до мене. Побачивши мене, ця погань скривилася і почала здивовано розглядати мою постать. Так ніби ніколи не бачила людини. Потім підійшла до мене і піднесла передню лапу. Не знаю, чи то був рух цікавості, чи злоби, та тільки я вдарив її тисаком плазма по лапі, я не хотів бити гострим кінцем, щоб не підбурити проти себе тобільців, убивши чи поранивши належну їм худобу. Відчувши сильний біль, звір позадкував і заревів так, що сусіднього поля прибігла ціла череда цих тварюк. Не менше як сорок штук оточили мене, виючи та кривляючись. Але я підбіг до стовбура найближчого дерева. Прихилився спиною до нього і став вимахувати тесаком, не підпускаючи їх до себе. Проте кілька цих проклятих істот, схопившись за галузя позад мене, видерлись на дерево, щоб напасти на мене згори. Хвилина була скрутна, та раптом усі вони кинулися в розтіч. Тоді я наважився покинути дерево і вийшов на дорогу, дивуючи, що могло так настрахати їх. Глянувши ліворуч, я побачив коня, який поволі йшов полем. Підійшовши зовсім близько, кінь не здригнувся, але відразу заспокоївся і пильно подивився мені в обличчя, очевидно вкрай здивований. Потім він кілька разів обійшов круг мене, розглядаючи мої руки та ноги. Я хотів був іти далі, та кінь заступив мені дорогу, приязно дивлячись на мене і певне, не збираючись робити мені ніякого лиха. Деякий час ми поглядали один на одного, аж поки я насмілився піднести руку йому до шиї що посвистуючи, погладити його, як то роблять жокеї, коли привчають до себе нового коня. Кінь поставився до моєї ласки досить зневажливо. Він похитав головою, насупився і обережно підняв праву передню ногу, немов бажаючи відхилити мою руку. Далі він заіржав три або чотири рази, щоразу інакше, неначе говорив сам до себе якоюсь мовою. Тим часом до нас підійшов ще один кінь. «На привітання!» Вони гречно стукнулись правими передніми копитами і кілька разів проіржали, міняючи інтонацію так, що їхнє іржання здавалось майже справжньою мовою. Потім, ніби радячись, вони стали походжати поруч, як дві поважні особи, що обговорюють важливу справу, і раз у раз повертали до мене голови, стежачи, щоб я не втік. Така поведінка звичайних тварин страшенно зацікавила мене. Я подумав, що коли тутешні люди обдаровані розумом у відповідній мірі, то вони, мабуть, наймудріший у світі народ. Підбадьорений такою гадкою, я вирішив йти далі, сподіваючись знайти поблизу якесь село або здибати тубільців. Помітивши, що я збираюсь рушати, перший кінь, сірий у яблуках, заряжав до мене так красномовно, що я спинився і підійшов до нього, чекаючи дальших його розпоряджень. Я не виявив страху, але в глибині душі дуже хвилювався, не знаючи, чим скінчиться оця дивна зустріч. Читач легко повірить, що я був не дуже задоволений своїм становищем. Обидва коні підійшли в притул до мене і почали пильно розглядати моє обличчя та руки. Сірий у яблуках кінь так пом'яв мені капелюх, водячи по ньому копитом правої передньої ноги, що я мусив зняти і виправити його, а потім знову надягти на голову. Цей рух, видима річ, здивував їх обох. А коли другий карогнідий кінь, торкнувшися поле мого комзола, побачив, що вона висить вільно, їхньому подову не було краю. Потім вони звернули увагу на ніжність і колір моєї шкіри. Карогнідий кінь навіть узяв мене за праву руку, стиснувши її між копитом і бабкою так, що я аж скрикнув Але найдужче бентежили коней, мої черевики та панчохи. Вони раз у раз торкалися до них. Щось таке іржали ржали один до одного, і робили різні жести, як ті філософи, що силкуються збагнути нове для них і незрозуміле природне явище. Взагалі вся поведінка коней була така розважлива, а їхні рухи такі доцільні, що я кінець кінцем почав уважати їх за чарівників, які, прибравшись з певним наміром кінського вигляду, вирішили познайомитись із трінутим на дорозі чужинцем. Мабуть, їх і справді вразили постать, обличчя та вбрання людини зовсім не подібні до тих, які вони звикли бачити. Поміркувавши хвилину, я звернувся до них з такими словами Панове, якщо ви справді чарівники, як маю підставу гадати, то повинні розуміти всі мови. Отже, я насмілююся довести до вашого відома, що я бідний покривджений долею англієць, викинутий у лиху годину на ваш берег. «Дозвольте ж мені сісти на спину одного з вас, і хай він одвезе мене до найближчої садиби або селища, де мені дали б їсти. На вдячність за таку послугу я подарую вам оцей ніж або оцей перстень, і я видобув їх з кишені. Поки я говорив, коні стояли мовчки, уважно слухаючи мене, а коли я скінчив, заіржали немов розмовляючи на якусь серйозну тему. Я виразно помітив, що їхня мова дуже ясно висловлювала всі почуття». А звуки висловлювалися навіть чіткіше, ніж звуки китайської мови. Я часто чув слово «єгу», що його кожен із співрозмовників раз у раз повторював. Хоч я й не розумів його значення, але намагався запам'ятати вимову. Коли вони замовкли, я сміливо й голосно вимовив «єгу», стараючись скільки міг наслідувати кінське іржання. Їх це очевидно вразило. І сірий у яблуках двічі проіржав «єгу», немов бажаючи навчити мене правильної вимови. Я повторював це слово слідом за ним, як умів, відчуваючи, що кожну разу вимовляю його краще, хоча й не зовсім досконало. Потім Карогнідий зробив спробу навчити мене нового слова, важчого щодо вимови. За нашою орфографією, його треба було б написати гуїнгнми. Тут мені не пощастило вже так, як з першим. Проте по двох чи трьох спробах справа пішла краще, і обидва коні, здавалось, були вражені моїми здібностями. По довгій розмові, яка очевидно стосувалася мене, приятелі розлучилися, попрощавшись таким самим способом, як і віталися. Тоді сірий кінь знаками дав мені зрозуміти, щоб я йшов попереду нього. І я визнав за розумне коритися йому, доки знайду для себе кращого начальника. Коли я притушував ходу, кінь іржав гун, гун. І я, збагнувши значення цього слова, показував, як умів що стомився і не можу йти швидше. Тоді він спинявся, даючи мені хвилину на відпочинок. Розділ другий. Гуїнгними переводить автора до свого житла. Опис цього житла. Як прийняли автора? Їжа Гуїнгнимів. Автор у скрутному становищі через брак звичайної для нього їжі. Справа нарешті злагоджено. Як харчувався він у цій країні? Пройшовши милі з ми наблизились до довгої низької будівлі, зробленої з укопаних у землю і переплетених гіллям стовпів, накритих солом'яною покрівлею. Побачивши її, я аж повеселішав і видубув з кишені деякі дрібнички, які мандрівники завжди мають з собою для подарунків дикунам. Я сподівався уласкавити ними хазяїв оселі і забезпечити собі люб'язну зустріч. Кінь знаком запропонував мені увійти першому. Я ступив у велику кімнату з рівною чистою долівкою, яслами та стійлами попід однією стіною. Коло ясел було троє лошат і дві кобили. Вони сиділи на клубах, чим дуже здивували мене. Але я здивувався ще дужче, побачивши, що інші коні, наче слуги, справляли різні хатні роботи. А втім, це стверджувало мою першу думку, що народ, який зумів до такої міри цивілізувати звичайну тварину, має своїм розумом перевищувати всі народи світу. Сірий кінь увійшов слідом за мною, не давши решті зустріти мене вороже. Він кілька разів заіржав владним тоном і дістав на це якусь відповідь. Крім цієї кімнати, в будинку було ще три інших. З'єднувались вони між собою широкими дверима, розміщеними одні проти одних, утворюючи прямий прохід. Через другу кімнату ми пройшли до третьої. Куди сірий кінь увійшов сам, знаком наказавши мені чекати. Залишившися на самоті, я заздалегідь вийняв з кишені подарунки для хазяїна та хазяйки два ножі, три браслети, прикрашені фальшивими перлами, маленьке дзеркальце та простеньке намисто. Кінь три або чотири рази заіржав. Замість людського голосу, який я сподівався почути, йому відповіли також іржанням, тільки трохи пронизливішим. Мені спало на думку що цей будинок належить якійсь дуже поважній особі, коли потрібні такі церемонії, перш ніж пустити мене до неї. Проте я не міг уявити собі, що це за пан, якому служать самі коні, чи не замутили мені розуму всі мої злигодні. Я опанував себе й оглянув кімнату. Умебльована вона була так, як і перша, тільки витонченіше. Я тер собі очі, але всі речі кругом були ті самі. Я щипав собі руки та боки. Що пересвідчитись, чи не марює часом? Тоді я остаточно прийшов до висновку, що все це створено чаклунством та магією. Однак у мене не було часу спинятися на цих міркуваннях, бо сірий кінь визрнув з дверей і знаком запросив мене до кімнати. Увійшовши, я побачив дуже гарну кобило з двома лошатами, що сиділи на майстерно сплетених матах. Око вражала цілковита чистота й охайність. Кобила відразу підвелася і підійшла до мене. Вона пильно оглянула моє обличчя та руки, а тоді з презирством зиркнувши на мене, повернулась до коня, і я почув часто повторюване в їхніх розмовах слово «єго». Тоді мені було ще не зрозуміле значення цього слова. Дарма, що я вже навчився його вимовляти. Незабаром, проте, я довідався про його ганебне значення. Мотаючи головою і повторюючи «гун», «гун», Тобто, наказуючи мені йти слідом за ним, кінь вийшов у двір, де стояла ще одна будівля. Зайшовши туди, я побачив три огидні істоти, точнісінько такі, як ті, що я зустрів на полі. Вони сиділи там прив'язані цупкою лозою до ясел і жерли коріння та м'ясо. Згодом я довідався, що їх годують м'ясом з дохлих тварин – ослів, собак, а іноді й корів. Вони тримали їжу в пазурах передніх лап і пожадливо роздирали її зубами. Кінь хазяїн звелів одному зі своїх слуг, гнідому огереві, відв'язати найбільшу з цих тварин і вивести її на двір. Поставивши мене поруч з тварюкою, хазяїн з слугою почали порівнювати нас, оглядаючи з усіх боків, і раз у раз повторюючи слово Єго. Неможливо описати, який мене охопив жах, коли, придивившись, я впізнав у тій мерзані тварині справжню подобу людини. Щоправда, обличчя її було широке і плоске. Ніс приплесканий, губи товсті, а рот надто великий. Але ж такі риси притаманні всім диким народам, які нівичать обличчя своїх дітей, кладучи їх ниць на землю і носячи на спинах, де вони притискаються лицем до материних плечей. Передні лапи Єгу відрізняються від моїх рук тільки довшими нігтями, шорсткістю і коричневим кольором шкіри на долонях та ще волохатістю на верхньому боці. Така сама схожість була й між їхніми задніми лапами і моїми ногами, та це відомо було лише мені, бо коням заважали її помітити мої паншохи й черевики. Те саме треба сказати і про решту тіла, що відрізнялось лише кольором шкіри та волохатою шерстю. Але найбільше, здається, дивував обох коней мій одяг, ніщо подібне їм досі у вісній не снилося. Гнідий огер подав мені якесь коріння, тримаючи його між копитом і бабкою. Я взяв корінець до рук, понюхав і повернув його якомога чемніше. Потім він виніс із стані Єгу шматок ослячого м'яса, але воно так бридко смерділо, що я з огидою відвернувся. Він тоді кинув м'ясо Єгу, який жадібно його зжер. Потім Огер показав мені оберемок сіна і мірку вівса, але я похитав головою, показуючи, що ця їжа не для мене. І я почав уже побоюватись, що мені доведеться померти з голоду, якщо я не знайду тут когось із моєї породи. Щодо тих мерзенних Єго, то признатися я не брав їх до уваги. Вони здавалися мені найогиднішими істотами, яких я будь-коли бачив. Навіть думка про зіставляння цих мерзотних тварин з людиною викликала в мене якнайглибше обурення. Помітивши з моєї поведінки, яке почуття викликають у мене ці тварини. Хазяїн послав його назад до стайні. Потім він підніс до свого рота копито правої ноги, чим дуже здивував мене, дарма що рух його був легкий і цілком природний. Він зробив ще кілька знаків, бажаючи довідатись, що я можу їсти. Але я не міг відповісти йому так, щоб він зрозумів мене, а якби він і зрозумів, я не знав, де може він дістати придатну для мене їжу. Саме в той час повз нас пройшла корова. Я показав на неї пальцем намагаючись пояснити, що прошу дозволу видуїти її. Мене відразу зрозуміли. Газяїн провів мене назад додому і звалив кобилі-прислужниці відчинити одну з кімнат, де в цілковитому порядку стояла сила череп'яного та дерев'яного посуду з молоком. Кобила дала мені великий глечик молока. Я з носолодою випив його і відчув себе бадьоріше. Опівдні до будинку під'їхав екіпаж на зразок сани, запряжений чотирма єгу. В санях сидів старий кінь, що був, мабуть, якоюсь значною особою. В нього боліла права передня нога, і на землю він зійшов задніми ногами наперед. Наш кінь, що запросив його до себе на обід, прийняв гостя з великою пошаною. Обідали вони в найкращій кімнаті, і на другу страву мали варений у молоці овес, що його всі, крім старого коня, їли холодним. Їхні ясла стояли колом поперед кімнати, і були поділені на кілька відділів. Хазяїн з гостем посідали на мати. Над яслами був піхтір із сіном, теж розгороджений на відділення. Отже, кожен кінь і кожна кобила їли своє сіну та вівсяну кашу дуже пристойно та охайно. Лошата сиділи скромно й тихо, а хазяїн з хазяйкою поводилися з гостем надзвичайно гостину й привітно. Сірий кінь звелів мені стати біля нього. З поглядів, які він та старий кінь кидали на мене, і часто повторюваного слова «єгу», я зрозумів, що вони розмовляють про мою особу. Перед обідом я надів рукавички. Глянувши на них, хазяїн дуже здивувався і знаками запитав, що сталося з моїми передніми ногами. Три або чотири рази він доторкнувся до них копитом, ніби наказуючи, щоб я надав рукам попереднього вигляду. Я так і зробив, знявши рукавички та поклавши їх у кишеню. Моя слухняність, як потім я довідався, справила на них гарне враження. Мені звеліли сказати кілька слів, а протягом обіду хазяїн називав по їхньому овес, молоко, вогонь, воду та інші речі, і я повторював слова за ним, що вдавалося мені дуже легко, бо я з малку мав хис домов. Коли обід скінчився, хазяїн одвів мене на бік і почасти словами, а почасти знаками виразив мені своє занепокоєння тим, що я нічого не їв. Овес по-їхньому. Гланг. Я двічі або тричі вимовив це слово, бо поміркувавши трохи, вирішив, що з нього можна приготувати такий-сякий хліб. Разом з молоком він підтримуватиме моє життя, поки я втечу до іншої країни, де живуть подібні до мене істоти. Кінь відразу наказав білій кобилі, своїй служниці, принести мені добропайкові вса в посудині, що скидалась на дерев'яну тацю. Я підсмажив овес і облушив з нього лушпиння. Потім потовк зерно між двох каменів, узяв води, замісив вівсяник, спік його і з'їв ще теплий з молоком. Спочатку така їжа, хоч вона й досить поширена по багатьох країнах Європи, була мені не до смаку, але згодом я до неї призвичаєвся. За життя свого мені часто доводилось потрапляти в скрутне становище. І це був не перший експеримент, що довів мені, як легко пристосовується людина до всяких умов. До речі, мушу сказати, що під час мого перебування в тій країні, незважаючи на грубе та одноманітне харчування, я ніколи не хворів. Щоправда, іноді я ловив кроля або птаха в сильця, зроблені з волосся Єгу, іншим разом знаходив їстівну траву і варив її або готував з неї салат до свого хліба. Лише зрідка я розкушував збиваючи масло і з сколотини. Спочатку мені бракувало солі, але невдовзі я відвик у неї і прийшов до висновку, що споживання її в нас зайва розкіш, запроваджена пияками, які на бенкетах будили сіллю у спрагу. Звичайно, вона потрібна для збереження м'яса під час довготривалих подорожей або в місцевостях далеких від великих ринків. Але ми не знаємо жодної тварини, яка любила б сіль. Щодо мене особисто, то я, покинувши цю країну, довго не міг зносити смаку солі в стравах, які мені доводилося їсти. Та годі вже про це. Інші мандрівники пишуть про своє харчування цілі томи. Не читачеві справді цікаво знати, добре чи погано вони харчувалися. Мені треба було згадати про це, бо інакше ніхто не повірить, що я понад три роки провів у такій дивній країні і серед таких незвичайних істот. Надвечір мені з наказу коня-хазяїна дали особливе помешкання ярдів за шість від дому, окремо від стайні Єгу. Там я знайшов трохи соломи і, вкрившись своїм одягом, заснув міцним сном. Та незабаром я влаштувався краще, як читач довідається з дальших розділів. Розділ третій. Автор береться за вивчення мови. Гуїнгм – його хазяїн. Допомагаю йому опанувати її. Опис мови. Чимало визначних гуїнгів приходить подивитись на автора. Він коротко розповідає хазяїнові про свою подорож. Найбільше дбав я про те, щоб вивчити мову. І мій хазяїн, так називатиму я сірго коня надалі, діти і вся челять у його домі охоче допомагали мені в цьому. Вони вважали чудом що в такої грубої тварини є якісь розумові здібності. Я показував на різні речі, питався про їхню назву і записував слова в кишенькову книжку, а потім виправляв вимову, просячи когось із сім'ї повторити їх. Найчастіше допомагав мені в цьому гнідий огір, один з молодших слуг мого хазяїна. Зацікавлений хазяїн багато годин свого дозвілля віддавав моєму навчанню. Він був переконаний, про це згодом він розповідав мені сам, що я Єгу, але його дивували моя вічливість та охайність і розум, прикмети протилежні вдачі та якостям тих тварин. Найбільше збивав його з пантелику мій одяг, і він іноді міркував сам собі, чи становить той одяг частину мого тіла. Річ у тім, що я ніколи не скидав його перед гуїнгнами, бо роздягався пізно ввечері, коли всі вже спали, і одягався перед тим, як вони вставали. Моєму хазяїнові не терпілося довідатися, Звідки я прибув і де набув розуму, що виявлялося в кожному моєму вчинку. Йому кортіло швидше почути історію моїх пригод. Він сподівався, що чекати доведеться недовго. Такі успіхи я робив у вивченні мови гуїнгмів. Щоб краще запам'ятати, я записував усі вивчені слова і звороти нашими літерами, а поруч ставив їхнє значення. Одного разу я робив ці записи в присутності хазяїна. І мені було дуже важко пояснити йому, що я роблю, бо ні про книжки, ні про літературу Гуїнгми не мають ані найменшого уявлення. Тижнів за десять я розумів уже майже всі його запитання, а через три місяці міг дати на них досить докладну відповідь. Хазяїн дуже хотів довідатись, із якої країни я родом і як навчився наслідувати розумних тварин. Адже Єгу, до яких, на його думку, я був дуже подібний, хоч і схильні до хитрощів та підступів, Найменше з усіх звірів здатні до науки. Я відповів, що приїхав з-за моря, з далекого краю, разом з багатьма такими самими, як і я, істотами, у великій порожній посудині, зробленій з дерева. Мої товариші-силоміць садили мене на цей берег і залишили на призволяще. Зрозуміти мене йому було дуже нелегко, і я допомагав собі численними жестами. Вислухавши, він зауважив, що це якесь непорозуміння, або я кажу те, чого не було. В їхній мові немає слова «брехня» чи «обман». Він вважав за неможливе, щоб по той бік моря була якась країна, і щоб купка диких тварин могла примусити дерев'яну посудину посуватися по воді, куди їм забажається. Він був певен, що жоден гуїнгм не зробить такого корабля і тим паче не довірить його Єгу. До речі, слово «гуїнгм» по їхньому означає «кінь», а в буквальному перекладі – «вінець природи». Я сказав хазяїнові, що мені важко ще висловлювати як слід мої думки, але я сподіваюся незабаром розповісти йому і не про такі дива. Тоді він ласкаво доручив своїй дружині, дітям та слугам використовувати кожну нагоду, щоб навчити мене їхньої мови. І сам щодня витрачав 2-3 години на заняття зі мною. Почувши про незвичайного Єгу, що вміє говорити як гуінгу, і своїми вчинками та словами виявляє ознаки розуму, нас стали часто відвідувати сусіди, дуже поважні кобили та коні. Вони захоплено розмовляли зі мною і ставили мені силу запитань, а я відповідав, як умів. Ці розмови дозволили мені зробити такі успіхи у вивченні мови, що через п'ять місяців я розумів геть усе, що вони говорили, і міг цілком пристойно висловлювати свої думки. Гуїнгми, відвідуючи мого хазяїна, щоб оглянути мене та порозмовляти зі мною, Вагалися визнати мене за справжнього Єгу, бо моє тіло було не таке, як у тих тварин. Їх дивувала відсутність волосся на моїй шкірі, однак незабаром трапився випадок, що викрив мою таємницю хазяїнові. Я казав уже читачеві, що кожного вечора, коли всі вдома вже спали, я мав звичку роздягатись і вкриватися своїм одягом. Одного ранку хазяїн у досвіта послав до мене свого слугу, гнідого Огера. Коли він увійшов, я міцно спав. Тим часом одяг сунувся з мене а сорочка закотилась до пояса. Прокинувшись, я побачив біля себе посланця, який, видимо, збентежений, безладно переказав мені доручення свого пана. Наляканий моїм виглядом, він побіг до хазяїна і дуже плутано розповів йому про все, що бачив. Я зразу довідався про це, бо коли, одягшись, пішов засвідчити свою пошану його милості, той зажадав пояснень. Його слуга, мовляв, казав, що під час сну в мого тіла інший вигляд, ніж завжди і запевняв, що частина його біла, частина жовтувата, або у всякому разі не така біла. Доти, щоб якомога більше відрізнятися від клятих Єгу, я ревно зберігав мою таємницю, але довше ховати її було неможливо. До того ж я розумів, що вона однаково виявиться, бо мій одяг і черевики, які були в поганому стані, швидко зносяться, і мені доведеться замінювати їх виробами зі шкіри Єгу або інших звірів. Отож я сказав хазяїнові, що в тій країні, де ми живемо, всі подібні до мене істоти почасти задля пристойності, почасти через холодну погоду завжди вкривають свої тіла спеціально обробленою шерстю тварини. Щодо мене, то я можу зараз, якщо він накаже, показатись йому без цієї штучної оболонки. Я розтибнув і скинув комзол, потім куртку, розув черевики, паншохи і скинув штани. Сорочку я спустив, щоб приховати свою глизну. Хазяїн дивився на те, як я роздягаюся з великою цікавістю та подивом. Він брав одну по одній усі мої речі поміж копитою і бабку та уважно розглядав їх. З осторогою торкнувшись до мого тіла, і кілька разів оглянувши мене з усіх боків, він нарешті сказав, що я справжнісінький Єгу, і що тепер він не має в цьому ніякого сумніву. Я різнюся від їхніх Єгу тільки білістю, гладкістю та м'якістю моєї шкіри, відсутністю волосся на деяких частинах тіла, довжиною та формою пазурів на моїх передніх та задніх лапах, а також тим, що вдаю, ніби завжди ходжу на задніх ногах. Більше він не хотів дивитися на мене і дозволив мені одягтися, бо я починав уже тремтіти від холоду. Я висловив незадоволення з того, що він так часто називає мене Єгу, ім'ям огидної тварюки до якої я ставлюся з найбільшим презирством та ненавистю. Я просив, щоб його слова не прикладали до мене ні він, ні його родина, ні їхні знайомі, яким він мене показує. Я просив його також зберегти таємницю мого одягу, принаймні до того часу, поки він зноситься, і наказати гнідому Огерові, його слузі, мовчати про те, що той бачив. Хазяїн ласкаво погодився задовольнити всі мої прохання і таким чином таємницю мою було збережено, аж доки одяг мій зносився, і мені довелося вдаватися до різних хитрощів, про які я оповім пізніше. Він також висловив бажання, щоб я доклав усіх зусиль і опанував їхню мову. Моя здатність розмовляти, і мій розум дивують його, мовляв куди більше, ніж моє тіло, незалежно від того, одягнене воно чи ні. До того ж, йому кортить почути про ті дива, що я обіцяв розповісти. Відтоді він подвоїв турботи про мою науку, виводив мене до всіх гостей і примушував їх поводити зі мною якомога чемніше, пошепки пояснюючи, що це викликає в мене добрий настрій, а в такому настрої я стаю ще втішнішим. Щодня бачивши зі мною під час лекцій і поза лекціями, він засипав мене запитаннями і я відповідав на них як умів. Таким чином він поволі дістав деяке, хоч і невиразне уявлення про те, звідки я прибув на цей острів. Було б нецікаво розповідати про поступовий перехід до справжньої розмови, але врешті я наважився почати розповідь про себе та про свою батьківщину. Я й раніше намагався пояснити йому, що приїхав з дуже далекої країни, і що нас було щось із 50 душ, і що їхали ми у великій порожній дерев'яній посудині більше за його будинок. Тепер я описав йому корабель з допомогою розгорненої хустки і пояснив, як посував його по морю вітер. Розказав про те як через сварку мене саджено на берег у невідомому мені місці, як спіткався я з Єгу і як він урятував мене від них. Коли він запитав, хто зробив корабель, і висловив здивування, що гуїн ми моєї країни довірили його диким тваринам, я мусив попередити, що зможу докінчувати своє оповідання тільки тоді, як він дасть слово не ображатися. При цій умові я розкажу йому про обіцяні дива. Він згодився. А я повів розмову далі і сказав, що корабель будували такі істоти, як я. На моїй батьківщині, та й скрізь, де я бував, вони є єдині розумні тварини, і приїхавши сюди й побачивши стільки розуму в Гуїнгмів, я був уражений не менше, якби був уражений він або його приятелі, знайшовши розумові здібності в Єгу. Я визнаю зовнішню схожість цих істот з людьми і тільки не розумію причини їхнього виродження та здичавіння. Далі я запевняв його що якби мені судилися повернутися додому і розповісти про їхню країну, то моїм словам ніхто не повірив би, бо в нас, мушу сказати це, незважаючи на всю повагу до нього, його сім'ї й друзів, і пам'ятаючи його обіцянку не ображатися. Не можуть навіть припустити, щоб гуїнгми були де-небудь володарями, а Єгу – худобою. Розділ 4. Уявлення гуїнгмів про правду та неправду. Хозяїну не до вподоби, авторове оповідання. Автор докладніше розповідає про себе та свої дорожні пригоди. Хазяїн слухав мене із виразом замішання на обличчі, бо сумнів або недовіра так мало відомі в цій країні, що гуїнгми у відповідних випадках просто не знають, як повестися. Я пригадую, як важко було нам порозумітись, коли розповідаючи про вдачу людську, я мусив згадувати про неправду чи обман. Завжди надзвичайно тямущий, він тут тільки на силу-на силу розумів мене. На його думку, мова має допомагати нам зрозуміти один одного та обізнаватися з фактами, а говорити про те, чого насправді немає, значить позбавляти мову її призначення. Виходить, що наша мова не подає нам правдивих відомостей і призводить до чогось гіршого, ніж невідання. Якщо на чорне казатимуть біле, а на довге коротке, то навіщо така мова взагалі? Одне слово він так і не оцінив нашої здатності брехати, такої зрозумілої людям і такої поширеної в усьому цивілізованому світі. Та вернімось до нашої розмови. Коли я запевнив його, що в моїй країні єдині панівні тварини Єгу, чого він ніяк не міг зрозуміти, він захотів довідатись, чи є в нас гуїнгми, а коли є, то що вони роблять. Я сказав, що гуїнгмів у нас дуже багато. Влітку вони пасуться на луках, а взимку живуть у будинках, де є увесь і сіно. Приставлені до них слуги Єгу чистять їх скребницями, розчісують їм гриви, миють ноги, дають їсти і готують їм постелі. Нарешті я вас розумів, перебив мене хазяїн. Тепер мені ясно, що хоч якими розумними ви себе вважаєте, але ваші господарі все ж таки гуїнгми. Мені дуже хотілося б, щоб і наші Єго були такі слухняні. Тоді я попросив у нього дозволу не розповідати далі, бо йому буде дуже неприємно, коли він дізнається про деякі звичні для нас речі. Але він наполягав, кажучи, що хоче знати всю правду, і мені довелося скоритися. Зазначивши, що гуїнгмів у нас називають кіньми, я сказав, що це найблагородніші, найкращі, найсильніші і найслухняніші серед наших тварин. У людей заможних і значних вони ходять під сідлом, Возять карети та беруть участь у перегонах. Їх добре доглядають і піклуються про них, доки вони здорові і мають міцні ноги. Та коли вони заслабнуть, їх продають або повертають на важку, брудну роботу, і вони працюють так, аж до смерті. По смерті їх обіловують, шкіру продають за безсінь, а тіло викидають у поле на з'їжу собакам і птахам. Та доля звичайних коней, які належать фермерам або візникам, буває тяжче. Все життя їх виснажують непосильною працею, і до того ж погано годують. Я розповів також, як у нас їздять верхи та в екіпажах. Описав призначення вуздечки, сідла, острогів, батога, збруї. Згадав і про накладки з твердої речовини, званої залізом, які набивають накопита, щоб вони не збивалися об тверді кам'яні шляхи, що ними часто ми їздимо. Хазяїн був обурений до краю. Він сказав, що дивується і не розуміє, як насмілюємось ми сідати на спину Гуїнгма. Адже з його слух може скинути себе найдужчого Єгу, або роздушити його на смерть, качаючись по землі. Я відповів, що кони від трьох-чотирьох років у нас починають призвичаювати до різної роботи, а невиправно впертих призначають возити екіпажі. Їх жорстоко б'ють за кожну помилку і нагороджують за добру поведінку. Всі вони дуже чутливі до нагород і до кари. А взагалі його милість мусить ласкаво взяти до уваги, що в них, як у тотешніх Єгу, немає крихти розуму. Мені доводилось часто відступати від попередньої теми нашої розмови, щоб дати моєму хазяїнові повне уявлення про життя наших коней. Важко описати благородне обурення, яке викликало в нього моє оповідання про наше поводження з гуінгмами. Незважаючи на це, він усе ж таки визнав, що в тій країні, де з усіх тварин обдаровані розумом самі Єгу, вони повинні і керувати всіма, бо розум завжди і скрізь має перевагу перед грубою силою. Проте, на його думку, будовою свого тіла ми значно гірше пристосовані до використання розуму для життєвих потреб, ніж інші тварини. Він хотів знати, до кого більше подібні ті, серед кого я живу, до мене чи до їхніх Єгу. Я запевнив його, що я побудований так само, як і більшість людей мого віку, але наша молодь та жінки – куди тендітніші та ніжніші. Тоді хазяїн зауважив, що я, звичайно, відрізняюся від інших його, бо я значно охайніший і не такий потворний, як вони, а що до справжніх переваг, то порівняння не на мою користь. Мої кігті на передніх і задніх ногах нічим не можуть прислужитися мені. Щодо моїх передніх ніг, то навряд чи можна назвати їх ногами, бо він ніколи не бачив, щоб я ходив ними. Вони занадто ніжні, щоб торкатися до землі. Тримаю я їх здебільшого відкритими. А покривало, що я його іноді одягаю на них, не такого фасону і не таке міцне, як те, що на моїх задніх ногах. Через це я не можу ходити впевнено, бо коли одна з моїх задніх ніг посковзнеться, я неодмінно впаду. Хазяїн перелічив усі хиби та вади мого організму. Плоске обличчя, довгий ніс. Очі, якими я бачу тільки перед собою і не можу дивитися в бік, не повернувши голови, нездатність їсти без допомоги рук. Не розумів він також, навіщо стільки окремих відростків на моїх задніх ногах, занадто ніжних, щоб витримувати дотик до твердого та гострого каміння, без чохла, зробленого з шкіри тварини. Моє тіло зовсім не пристосоване до спеки й холоду, проти яких я мушу захищатися одягом. Це додає зайвого клопоту – натягати його щоранку і знімати щовечора. І нарешті, знаючи, з якою огидою ставляться до нього всі тварини, що тікають ледве побачать їх, він ніяк не міг зрозуміти, яким способом перемагаємо ми цю загальну антипатію та ще й повертаємо її собі на користь. А втім, він волів відкласти обговорення всіх цих питань надалі, а тим часом хотів почути історію мого життя і познайомитись з країною, де я народився а також дізнатись, де я був і що бачив перед тим, як потрапив сюди. Я запевнив його, що з надзвичайною охотою задовольню всі ці бажання, але боюся, що не спроможусь пояснити як слід деякі речі, про які його милість не має жодного уявлення. Проте я намагатимуся зробити це якнайкраще, підшукуючи зрозумілі йому порівняння і уклінно прошу його допомоги, коли мені бракуватиме відповідного слова. Я сказав, що походжу від чесних батьків. І народився на острові, який зветься Англія. Той острів лежить так далеко звідси, що наймоторніший з його слуг зміг би добутися туди не менше як за річний рух сонця. Моєю батьківщиною керує жінка, яку ми називаємо королевою. Вчився я на лікаря, тобто вправлявся в лікування ран та пошкоджень нашого тіла, що трапляються від нещасливого випадку або від руки ворога. Мені довелося залишити країну для того щоб розбагатіти і жити в достатку з дружиною та дітьми. Під час моєї останньої подорожі я командував кораблем, і під моїм керівництвом було щось із 50 Єгу. Деякі з них померли, і я змушений був взяти на їхні місця інших, що належали до різних націй. Наш корабель двічі мало не потонув, один раз через бурю, а другий раз ударившись об скелю. Тут мій хазяйн перебив мене. Йому було цікаво дізнатися, як я переконав чужинців поїхати зі мною, адже вони знали, які страшні небезпеки чигають на них у морі. Я пояснив, що то були очайдушні хлопці, примушені тікати з рідного краю, хто через злидні, а хто від кари за злочин. Дехто з них змарнував усе своє майно на нескінченні родові процеси. Інші проциндрили все, що мали на паятство розпустуй карти. Одних обвинувачили в зраді, інших в убивстві, злодійстві, отруєні, ошуканстві, шахрайстві підроблені грошей тощо. Були там такі, що дезертирували з війська, і такі, що перейшли до ворога. А більшість з них були втікачі із в'язниць. Усі вони боялись повернутися на батьківщину, де їх чекала страта або смерть у тюрмі, і тому вони змушені були шукати притулку десь інде. Хазяїн часто припиняв мене, і я змушений був удаватися до довгих описів, щоб пояснити йому, що таке злочин, щоб змалювати йому суд, в'язницю. І чому цим людям довелося втікати з рідного краю? Тільки через багато днів він почав розуміти мене. Але все ж таки ніяк не міг збагнути. Що змушує розумних істот чинити шкоду подібним до них? Отже, я пояснив, як міг, що таке жадоба до влади та багатства, і змалював жахливі наслідки зажерливості, нестриманості, злоби та заздрощів Усе це доводилось визначати й описувати з допомогою прикладів та порівнянь. Слухаючи мене, він здивовано й убурено підводив угору очі достоту як людина, вражена чимось небаченим і нечуваним. Вони не знають, що таке влада, уряд, війна, закон, кара, і у їхній мові немає відповідних слів для визначення таких понять. Це ставило передо мною непереможні труднощі, бо я не міг дати йому повного уявлення про те, як ми живемо. Та маючи великий природний розум, він нарешті усвідомив собі, до чого прагне натура людська? І попросив мене докладніше розповісти йому про землю, яку ми називаємо Європою, і, зокрема, про мою батьківщину. Розділ 5. З наказу свого хазяїна автор знайомить його з життям Англії. Причини воїн між монархами Європи. Автор починає пояснювати англійську конституцію Прошу читача ласкаво взяти до уваги що я переказуватиму лише найістотніше з численних моїх розмов із хазяїном, які ми вели з ним понад два роки. Його милість вимагав нових і нових подробиць у міру того, як я вдосконалювався у мові Гуїнгмів. Я розповів йому, як умів, про загальне становище Європи, про торгівлю та промисловість, науку та мистецтво. Відповіді, які я давав на його запитання, з найрізноманітніших царин давали матеріал для нових невичерпних розмов. Турбує мене тільки те, що я навряд чи спроможуся переказати як слід докази та висловлювання мого хазяїна, які, безперечно, багато втратять через неможливість добре перекласти їх нашою варварською мовою. Отже, з наказу його милості я розповів йому про англійську революцію, яка відбулася за принца Оранського, про довгу війну з Францією, розпочату цим монархом і поновлену його наступницею, нинішньою королевою війну, в якій брали участь наймогутніші держави християнського світу. Я вирухував, що під час її вбито щось із мільйон єгу, здобуто понад 100 міст і потоплено в п'ятеро більше кораблів. На запитання про причини, які, звичайно, змушують країни воювати одна з одною, я відповів, що їм немає числа і що я не веду тільки найголовніші. Іноді до війни призводять чистолюбство монарха, якому завжди мало землі та людей, що ними він порядкує. Іноді розбещеність міністрів, які під'юджують короля розпочати війну, щоб заглушити або відвернути народний гнів проти поганого уряду. Не один мільйон жертв коштували релігійні невзгоди. Наприклад, чи визнавати хліб за тіло, чи тіло за хліб, чи визнавати сік деяких ягід за кров, чи за вино, чим уважати свист, гріхом чи чеснотою, що краще, чи цілувати стовп, чи вкинути його у вогонь, який колір придатніший для вбрання – чорний, білий, червоний чи сірий, і яким має бути те вбрання – чи довгим, чи коротким, чи широким, чи вузьким, чи брудним, чи чистим. Найкривавіші та найнемилосердніші бувають ті війни, що виникають внаслідок розбіжності думок і здебільшого думок у незначних питаннях. Іншим разом суперечка між двома монархами має вирішити, кому з них повинні належати володіння третього, що їх кожен вважає за свої. Іноді один король починає сваритися з іншим, боячися, щоб той не завівся перший. Часом війну оголошують через те, що ворог занадто сильний, а інколи через те, що він занадто слабкий. Буває, що нашим сусідам бракує того, що є в нас, або вони мають те, чого бракує нам. Тоді виникає війна і ми воюємо, аж доки втратимо своє або заберемо їхнє. Цілком природним, вважається, напад на державу, знесилену неврожаєм, спустошену чумою або збурену чварами. Війни вибухають із того приводу, що якесь місто найближчого сусіди надто близько розташоване від нашого кордону, або що якась частина його держави може округлити і поповнити наші володіння. Якщо король посилає своє військо в країну, де населення темне та вбоге, він має право винищити половину людності, а решту закріпачити. Це називається вивести народ з варварства і прилучити його до всіх благ цивілізації. А коли король, прикликаний сусідом на допомогу проти напасника, сам захоплює землю, яку захищав, і вбиває, ув'язнює або засилає свого союзника, то це вважають за шляхетний і гідний короля вчинок. Кровне споріднення і одруження часто бувають за причину війни між монархами. І що ближче це споріднення, то більша в них схильність до суперечок. Багаті народи пишаються своїм багатством, тим часом як бідні голодують, а голод і пиха завжди ворогують між собою. Тому війни в нас ніколи не припиняються, і ремесло солдата скрізь вважають за найпочесніше. Солдат – це Єго, що за гроші мусить убивати якомога більше інших Єгу, хоч вони не заподіяли йому ніякого лиха. В Європі є малоземельні монархи які, не маючи сили воювати самі, віддають своє військо в заможнішій державі, встановлюючи певну плату за кожного солдата. Три чверті плати вони беруть собі і живуть майже виключно на ці кошти. Особливо поширений цей звичай у Німеччині, країні на півночі Європи. «Те, що ви розповідали мені про війну, – сказав мій хазяїн, – чудово засвідчує, який у вас, з дозволу сказати, розум». Добре, що природа не дала вам змоги чинити багато шкоди. І в вашій діяльності я вважаю більше ганьби, аніж небезпеки. Адже ваші обличчя плоскі, і ви можете вкусити один одного, хіба що з обопільної згоди. Пазорі у вас на передніх і на задніх лапах такі короткі та м'які, що один наш єго легко подожує десяток ваших. А до того ж, підсумувавши ще раз названі вами числа вбитих у війнах, я не можу повірити, щоб так воно було насправді. Я мимоволі похитав головою і усміхнувся. Щоб розвіяти сумніви мого доброго хазяїна, мені довелося втаймничити його в секрети нашої військової справи. Я почав описувати наші гармати, мушкети, карабіни, наші облоги, відступи, атаки, підкопи, бомбардування та морські бої, де тонуть кораблі з тисячними екіпажами. Я змалював йому картину бою, де гине по 20 тисяч чоловік з кожного боку. Посічені тіла, стогін поранених, дим, галас, метушню, смерть під копитами коней, течу, переслідування і перемогу. Я розповідав про поля, засіяні трупами, покинутими на з'їжу собакам, вовкам та хижим птахам, про грабунки, розбій, насильство, підпали та руйнування, і нарешті, вихваляючи відвагу любих моїх земляків, я запевнюв, що на власні очі бачив, як при облозі міста від вибуху однієї тільки міни злетіли в повітря понад сто ворожих солдатів, і їхні пошматовані тіла падали просто з неба, потішаючи глядачів. Я хотів був докладніше спонитися на деяких подробицях, але хазяїн звелів мені мовчати. Кожен, хто знає натуру Єгу, сказав він, повірить, що маючи силу та хитрість, відповідні їхній злобі, ці підлі тварини здатні на такі мерзені вчинки. Але те, що я розповів, збільшило його огиду до всієї породи Єгу і посіяло в його мозку надзвичайний неспокій. Адже хоч Єгу й викликають у нього презирство, та він обвинувачує їх за всі огидні якості не більше, як гнейх, хижу птицю, за жорстокість, або гострий камінь за те, що той розкраїв йому копито. Коли ж такі жахливі вчинки роблять творіння, які пишаються своїм розумом, то він вважає, що їхній розбещений розум гірше за дикунство. Отож йому здається, що ми обдаровані не розумом, а якоюсь особливою властивістю. Вона збільшує наші природні вади так само, як бурхливий потік, що відбиваючи на свої поверхні потворне тіло, не тільки збільшує його, а й спотворює ще дужче. Зауваживши, що про війну він чув уже досить, мій хазяїн попросив з'ясувати йому інше питання. Він чув від мене, що дехто з екіпажу мого корабля залишив свою батьківщину через те, що закон одібрав усе його майно. Хоч я вже пояснював йому в зміст слова «закон», але він ніяк не міг збагнути, яким чином закон, поставлений охороняти людей, спричиняється до їхнього розорення. Отож йому хотілося, щоб я детальніше розповів, що таке закон і як його в нас практично застосовують у житті. На його думку, розумним істотам Цілком досить було б керуватись природою та розумом, які й мусять підказувати, що слід робити, а чого слід уникати. Я попередив його, що сам дуже мало обізнаний із законом, але іноді мені доводилось звертатись до адвокатів, які марно намагалися захистити мене від несправедливостей. Тож хай його милість не гнівається, коли мої пояснення будуть не зовсім повні. Я розповів, що серед нас є товариство людей, яких з малку вчать великою кількістю слів доводити, що чорне – біле, а біле – чорне, в залежності від того, за що їм більше платять. Це товариство тримає в рабстві весь народ. Коли, наприклад, сусід понадиться на мою корову, він наймає адвоката довести, що моя корова повинна належати йому. Тоді я, обстоюючи свої права, мушу найняти іншого адвоката, бо закон не дозволяє громадянам самим захищати себе на суді. В цьому випадку мені справжньому власникові корови загрожують дві небезпеки. По-перше, мій адвокат, звикший майже з колиски боронити брехню, почуває себе дуже ніяково, коли йому випадає боронити правду. Для нього це незвичайна робота, і провадить він її дуже незграбно, якщо не просто, не сумлінно. По-друге, обстоювати правду він повинен з великою обережністю щоб судді не висловлювали йому догани, а товариші не виключали із свого товариства за порушення старих звичаїв. Отож, щоб зберегти свою корову, мені лишається два способи. Або подвоєною платнею підкупити адвоката з сторони, і тоді той продасть інтереси свого клієнта, облудно, натякнувши сусідові, що правда, на його боці. Або виставити перед судом свою справу, як несправедливо, вдавши, що корова насправді не моя. Коли спритно зробити це, то прихильність суддів до мене забезпечена. Я пояснив хазяїнові, хто такі судді, і розповів, що їх призначають в числа найвправніших брехунів адвокатів коли ті зовсім постаріють і зглядащіють. Змагавшись усе своє життя проти правди та справедливості, вони тепер потурають брехні, порушенню присяги та насильству. Я сам знав багатьох суддів, що воліли зректися хабара від правої сторони, ніж підірвати авторитет судової корпорації, сприяючи перемозі правди. Адвокати вважають, що всі судові вироки мають силу закону, і через це завжди намагаються посилатись на постанови суду в подібних справах, хоч би вони суперечили справедливості та здоровому глуздові. Ті колишні вироки для них – головні авторитети. Вони завжди наводять їх, обґрунтовуючи найнесправедливіші думки, і судді завжди керуються ними. Під час судового розгляду адвокати старанно уникають заходити в суть справи, а все своє красномовство, нахабство і в'їдливість звертають на дрібниці. Так їм зовсім не цікаво знати, чи має місць у противних будь-які права на корову чи ні. Ні, вони починають допитуватись, чи полова вона чи муруга, чи довгі в неї роги чи короткі, чи паслася вона на полі чи на луці, чи доїли її в корівнику чи десь інде на які хвороби вона хворіла і таке інше. Посперечавшись про це, вони просять откласти справу і діло розв'язується через 10, 12, а то й 30 років. Треба також зазначити, що це товариство має свою говірку і свій особливий жаргон, незрозумілий простим смертним. Цією мовою писано всі їхні закони, в яких вони випускають велику силу, зовсім переплутуючи істину з брехнею, а правду з несправедливістю. Щоб довести, наприклад, що лан, яким протягом шести поколінь володіли мої предки, належить мені, а не якомусь чужинцеві, що живе за 300 миль від мене, треба витратити років 30. Політичні справи суд розглядає значно простіше і скоріше. Суддя насамперед сам як ставляться до обвинуваченого владущі люди, і залежно від того, дотримуючись усіх формальностей, або засуджує злочинця на смерть, або звільняє його. Перебивши тут мені мову, Хазяїн висловив жаль, що таких напрочуд здібних створінь, як ці адвокати, не заохочують до того, щоб вони вчили інших мудрості та доброчесності. Відповідаючи на це, я запевнив його милість, що всі вони поза межами свого фаху – страшенні неуки, дуже обридливі в товариській бесіді, визнані вороги науки і освіти, і що вони мають нахил збивати людей з пантелику в усякому питанні, про яке зайде мова. Розділ шостий. Автор оповідає про становище в Англії. Характеристика прем'єр-міністра при європейських дворах. Мій хазяїн ніяк не міг добрати, що примушує сусідів затрачувати стільки зусиль і заходити в спілку з неправдою лише для того, щоб пошкодити своїм ближнім. Не зрозумів він і слова найняти. Отож, мені довелося розповісти йому про гроші, про матеріал, з якого його карбують, і вартість благородного металу. Я пояснив, що коли в якогось Єгу є багато цієї коштовної речовини, він може придбати все, що забажає – найліпший одяг, найкращий будинок, найбільшу ділянку землі, найдорожчі напої та страви. А що все це можна купити тільки за гроші, то наші Єгу прагнуть мати їх якомога більше, і чим більше вони мають, тим дужче розпалюється в них жадоба. Деякі Єгу виявляють нахил до скупості, Інші до марнотратства Багатий бажально визискує бідного, хоч бідних у тисячу разів більше, ніж багатих. Величезна більшість нашого народу поневіряється в злиднях, виснажуючи себе на важкій роботі за мізерну плату, і тим дає меншості жити в розкошах. Проте його милості досить важко було зрозуміти мене він особисто думав, що всі створіння мають право на свою частку земних плодів, а надто ті з них, котрі голодують. Тому він хотів довідатись, що то за коштовні страви і чому вони є не у всіх нас. Я перелічив ті, які міг пригадати. Описуючи, як їх готують, я сказав, що за багатьма приправами та напоями, як от численні соуси або лікери, доводиться посилати кораблі до всіх частин світу. Іноді, щоб приготувати сніданок, який знатні самиці Єгу, чи приставити потрібний посуд, треба тричі об'їхати круг земної кулі. Все остаточно переконало мого хазяїна, що наша країна дуже бідна і зовсім не здатна прогодувати нас. Але найдужче здивував його брак прізної води, по якому їздимо аж за море. І я пояснив, що Англія виробляє їжі втричі більше, ніж потребують її жителі, і що в нас досить води і чудових напоїв, зроблених зерна або плодів, і що в такій самій пропорції маємо ми і усі інші потрібні для життя речі. Проте, щоб задовольнити жадобу розкоші у самців та чванливість у самиць, ми посилаємо більшість найпотрібніших нам за кордон, а звідти одержуємо дорогі приправи та міцні напої, що допомагають розвивати серед нас божевілля, хвороби й розпусту. Ці напої виготовлені соку особливих ягід. Ми п'ємо для того, щоб розважатися, одурманитися, розігнати сумні думки, щоб забути всі турботи й прикрості, якими сповнене наше життя. Правда, від них ми стаємо млявими, безвольними, пригніченими і хворими. Але це не зупиняє нас. Ми згодні на все, щоб відчути себе ненадовго веселими і безтурботними. В країні панують злидні, і багато хто з нас мусить підтримувати своє існування жебратством, злодійством, грабіжництвом, облудництвом, кривоприсяжництвом, підкупами, підробленням грошей, грою в карти, брехнею, підлещуванням, чванством, Продажем виборчих голосів, астрологією, отруєнням, святенністю, розпустою та іншими подібними ділами. Всі ці слова були зовсім незрозумілі для нього. І я зазнав чимало клопоту, поки як слід пояснив їх. Наш простий люд живе з того, що виробляє всі потрібні для життя речі, які можуть придбати лише ті, в кого є гроші. Вдома я, наприклад, носив одяг, над яким, щоб його виготовити, працювало сторемісників. Ще більше народу працювало над спорудженням мого будинку. А щоб убрати як слід мою дружину, треба в п'ять разів більше людей. Якось я розповів його милості, як померли від хвороб деякі мої матроси. Після цього я був змушений розповісти й про тих людей, що живуть з лікування хворих. Я зазнав надзвичайних труднощів, поки пояснив йому, що таке хвороба. Він знав, що за кілька днів перед смертю Гуїнгм слабне, та що часом з ним може трапитись нещасливий випадок. Але йому здавалось неможливим, що природа, роблячи все досконалим, дозволила хворобам розвиватися в нашому тілі. Він попросив пояснити йому причини такого незбагненого лиха. Я сказав, що ми споживаємо тисячі страв, які діють протилежно одна одній, їмо не відчуваючи голоду, і п'ємо без праги, що часто густо в нас пояче цілими ночами, нічого не ївши, а це призводить до злидащіння, викликає запалення в нашому тілі і розладнує травлення. Щоб подати йому список усіх хвороб, які нищать людське тіло, неможливо, бо їх не менше як 5 чи 6 сотень, і чіпляються вони до всіх наших органів тіла. Щоб боротися з недугами, у нас виховують особливих людей, які лікують або вдають, що лікують хворих. І я докладно розповів про наших лікарів, про їхні спроби лікування різних хвороб, про їх зажерливість і дуресвітство. Перед цим мені не раз доводилось говорити з моїм хазяїном, про природу врядування взагалі, і, зокрема, про чудову англійську конституцію, які дивуються і заздрять усі інші країни. Коли ж я випадком згадав про міністра, то мій хазяїн звелів мені розповісти йому, якому саме його ми даємо таку назву. Прем'єр-міністр, відповів я, це створіння, якому чужі почуття суму, радощів, любові, ненависті, жалю та гніву. З усіх пристрастей йому відома тільки жадоба влади, багатства та титулів. Слова він уживає для чого завгодно, лише не для того, щоб висловлювати свою думку. Правду каже тільки тоді, коли хоче, щоб її вважали за брехню, а бреше, коли сподівається, що йому повірять. Той, кого він ганбить поза очі, може сподіватися на його прихильність, а той, кого він вихваляє перед іншими, може вважати себе від того дня за пропащу людину. Найгірша ознака це коли він щось обіцяє, а надто коли присягається допомогти. Тоді кожен, хто має розум. Зразу йде від нього і відкидає всяку надію. Є кілька способів стати прем'єр-міністром. Найпоширеніше серед них два – вміло звести наклеп на людину, яка займає цей пост, або якнайзапальніше виступити проти придворної розбещеності. Розумний король завжди вибирає того, хто вживає останнього способу, бо ці полки викривачі ват, звичайно, стають найслухнянішими виконавцями волі свого пана. Маючи в своїм розпорядженні всі урядові посади, міністр забезпечує собі владу, підкуповуючи більшість членів Сенату або Державної ради. Натішившись необмеженою владою та зібравши величезне багатство, міністри відходять від громадської діяльності, обтяжені награбованим у народу добром. Палац прем'єр міністра являє собою не що інше, як розплідник, де виховуються люди одного з ним гатунку. Його слуги. Наслідуючи приклад свого пана, навчаються трьох мистецтв – бути нахабними, брехати і підкуповувати. Кожен з них у своїй сфері користається не меншим впливом, ніж сам міністр. Перед ними запобігають усі, навіть особи найвищого рангу. Іноді ж завдяки своїй спритності та безсоромності, йому вдається заступити посаду свого пана. Одного дня, почувши від мене про нашу знать, хазяїн ласкаво зробив мені комплімент, якого я зовсім не заслужив. Він зауважив, що я, напевно, походжу з якоїсь благородної сім'ї, бо хоч і поступаюсь усім їхнім Єго з силою та моторністю, зате значно переважаю їх гарними формами тіла, кольором шкіри та охайністю. До того ж, я обдарований не тільки здібністю розмовляти, а й розумом, та ще й таким, що він і всі його знайомі мають мене за якесь диво. Одякувавши Укліну за похвальну для мене думку, я запевнив його милість, що походжу від простих батьків, які ледве-ледве спромоглися дати мені пристойну освіту. Воднораз я пояснив йому, що наше дворянство зовсім не таке, як він собі його уявляє. Молоді дворяни ще з дитинства привчаються до розкошів і ледерства. А коли вони проп'ють мало не всі свої маєтки, то одружуються з жінкою, яку ненавидять і зневажають, а живуть з нею тільки через те, що в неї є гроші. Діти в них, звичайно, рахітичні та почварні. Кволих хворобливе тіло, худе нездорового кольору обличчя, Ось правдиві ознаки благородної крові в нашій країні. Розумові вади супроводять вади тілесні і являють собою сполучення спліну, пліну, лінощів, невігластва, примхливості та чванливості. А проте безгоди цих шляхетних виродків, об'єднаних у палату лордів, не можна ні затвердити, ні скасувати, ні змінити жодного закону. Таким способом вони розпоряджаються безапеляційно і нами, і всією нашою власністю. Розділ 7. Велика любов автора до рідного краю, зауваження його хазяїна щодо описаної автором англійської конституції та уряду, аналогії та порівняння, спостереження хазяїна над природою людською. Читач, можливо, здивується, що я виставив своїх родичів у такому несприятливому освітленні перед народом, і так надто схильним до найгіршої думки про ЄГУ. Мушу відверто признатися, що численні чесноти цих чудових чотириногих. Розкрили мені очі на розпусту людську і поширили мій кругозір. Відтоді наші вчинки та пристрасті я почав бачити в зовсім іншому світлі і вирішив, що з честю мого роду немає чого церемонитись. Та це була й неможлива річ з такою проникливою особою, як мій хазяїн. Він щодня викривав у мене тисячі поганих рис, що їх серед нас ніколи не вважали б за найменші хиби. Завдяки йому я навчився ненавидіти брехню та обман, і так полюбив правду, що заприсягся всім пожертвувати для неї. Тепер я щиро признаю читачеві, що в мене була ще й інша важлива підстава для того, щоб рішуче порвати зі своїм минулим. Не проживши в цій країні і року, я так полюбив її жителів і пройнявся такою пошаною до них, що безповоротно вирішив не повертатись додому, а залишитись тут серед цих дивних істот, споглядаючи їхні чесноти та беручи з них приклад, бо тут ніщо не навертало мене до зла та мій повсякчасний ворог Доля не судила мені такого високого щастя. Але мене тепер трохи потішає те, що розповідаючи про своїх земляків, я все-таки применшив їхні хиби, наскільки це було можливо в розмові з таким допитливим, проникливим гуїнгном, як мій хазяїн. І кожний пункт освітлював якомога сприятливіше для нас. Коли я відповів на всі запитання і, здавалось, задовольнив його цікавість, він якось уранці покликав мене до себе. Запропонувавши сісти, такої честі він досі ніколи мені не робив. Його милість сказав, що хоче поговорити зі мною. Він, мовляв, серйозно обміркував усе те, що чув від мене про нашу країну і прийшов до дуже сумних висновків. На його думку, ми являємо собою особливу породу тварин, обдарованих невеличкою часткою розуму, який використовуємо виключно на те, щоб розвивати природжені наші хиби та набувати нових, невластивих нам от природи. Ми самі позбавляємо себе небагатьох здібностей, якими нас обдаровано. Дуже вміло вигадуємо собі нові потреби і все життя витрачаємо на вишукування різних способів задовольнити їх. Дивує його також і химерність нашої фізичної будови. Щодо мене особисто, то я, очевидно, не маю ні сили, ні моторності звичайного Єгу. Я, напевно, тримаюсь на своїх задніх ногах і якось зумів зробити свої пазорі непридатними до самооборони. Я навіщо знищую в себе на підбориді волосся, яке має захищати мене від сонця та негоди. Нарешті, я не можу ні прутку бігати, ані лазити по деревах, як мої брати. Так називав він тамтешніх Єгу. Наші урядові установи та закони ясно свідчать, що нам бракує справжнього розуму, а значить і доброчесності. Бо для керування розумними створіннями досить самого розуму. Ми, скільки видно з мого оповідання, не вбачаємо в таких порядках нічого поганого. Хоч він і бачив добре, що бажаючи вигородити своїх земляків, є багато чого потаїв і часто казав те, чого не було.